Peyğəməz bu vəhiyin, onun sağlayanı, yəni, ayıq olan vaxtı, nazil olması Peyğəmbərin öz istəyini olan bir şey deyildi. Yəni, Peyğəmbərin fitri istəydadı deyildi bu. Çünki bəzlədi deyirlər ki, bu Peyğəmbərin fitri istəydadı idi. O müdürük insan idi və ağıllı idi. O fitri istəydadı var idi və o belə bir qurum qurdu və insanları belə bir yerə topladı. Deməm, ərəblər vəhşiklərləm, nə idlər, nə idlər, bu siyasətçiydir, nə idi, insanları bir yer yığdı. Belə deyən nə var? Şübhəyəcilər. Və bu də şübhədir peyğəmbərin peyğəmbər olmasında. Çünki onun deyən insanlar peyğəmbəri peyğəmbər kimi qəbul etmirlər. Düzdür, bəzən deyirlər ki, peyğəmbərdir. Ola peyğəmbər nə deyirlər? Bizə ki deyirlər, məsələn, o peyğəmbər kim adamdır, məsələn, falan kəsə. Deyək o peyğəmbər kim, yəni təmiz adamdır. O mənada deyirlər, yəni ki peyğəmbər idi. Başa Allahın elçisi olduğunu təsdiq edə bilmirlər. var. Hansı müstəşriqlərdir, yəni şəşkinlər. Dinə maddi cəhtdən yanaşırlar, siyasi cəhtdən Onlar delək bunu bir taktika kimi özünə götürdü, din adıyla, camadını ilədi, öz başına topladı. Lakin bunlar hamısı yəni, iftiradır, böhtandır, yalandır da bunu açıq aydının, yəni, Peyğəmbər səmin həyatını oxuyan, və hinn nazı olmasını oxuyan bilər ki, Peyğəmbər birinci savadsız idi, elimsiz idi. Nə yazmaq bilirdi, nə oxumaq bilirdi, heçsə bilmirdi Peyğəmbər. Yetim böyümüşdü, onun yəni bu keçin hazırlayan bir adam yox idi ki, onu hazırlaşdırsın, ona kurs keçsin, nə iləsin. Hələ bir insan yox idi, ümumiyyətlə. Yəni, ümumiyyətlə, o cür müdür üçün insan yox idi olan pəqqamastanın nəslində. Yəni, o cür ağırlı, alim olsun, nə olsun, yox idi. Və həmçinin pəqqamastə sanıma rəhim bu cür nazil olması, açıq adım dəlildir ki, pəqqamastın bunu öz fitri istədən etmirdi. Fitri istədən etmirdi. Və həmçinin, Mələkçi yəni onu yəni 3 dəfə Peyğəmbərsənin sıxması və onun deməsi ki, oxu. Bu demək ki, Peyğəmbərsə bunu öz yəni fitnəsdən etməyib. Bunu Allah tərəfinə gəlib nəsə. Mələk gəlib və onun deyir ki, oxu. Açxan Quran Kərim ayə-i alətan nə buyurur? Iqra bismirabbikəlləzi xaləq. Yəni sənin yaradan Rəbbinin adı ilə oxu. Bu halın necə olması? Açxan deyir ki, Peyğəmbərsə bunu özünə uydurmayın. Çünki Peyğəmbərsə əgər özünə uydursaydı, elə vaxt ki, vəhyi gələrdi. 6-i iddia vəhiy kəsilirdi, gəlmirdi vəhiy, sonra yeni gəlirdi, elə vaxt olurdu, Peyğəməz problem çıxırdı, münafiqlərlə, müşriqlərlə problem çıxırdı. Allah tala tərəfindən Peyğəmələk səhə olmurdu, Peyğəməz səhəm gözləyir ki, ona vəhiy nazır etsin və on, onlara cavab versin, lakin Peyğəməz səhəm cavab verə bilmirdi, qalırdı belə, bir ilə müddət keçən sonra Allah ona vəhiy nazır etirdi, bunlar açıq aydın yəni, bunu ki, Peyğ Özündən uydurmurdu və bunu açıq həydən dəlil, onun zövcəsi Ayşəyə atılan böhtan idi. O vaxtca, Ayşəyə böhtan atlar, ki, Ayşəyə zina edir, yəni, döyüşdən qaydanda yəni, Ayşə qalır, yəni, döyüş qoşuna çıb gedir, sonra Ayşəyədə bir sahabə gətirir. Yəni, İfq hadisəsi, məşhur hadisədir, hamı ondan da aşır. O hadisədə Peyğməsən zövcəsindən böhtan atmışdılar. Peyğməsən bilmirdi, nə desin? Hətta Əb-Bəkirin yəni, Əb yoldaşı bilmirdilər ki, zaqqında Çünki münafiqələrdən də ki, Ayşə zinədir. Yəni Ayşə fahişədir eləyib, başqa bir səhabənin yaxınlığı edib. Bu Ayşə tək qalmışdı. Yəni Ayşə heçəsiz müdafiə etmirdi. Yəni hamı şübhə dedi, çünki söhbət həddini artıq yaymışdı. Bu Ayşənin bunlar bu söhbətin bir ay sonra xəbəri olmuşdur. Bu iki belə söhbət gedirmiş 1 aydır. Ayşə bunu eşidəndə yəni peyğəmbərin yanına. Digər olsa, "Bəs mənə kömək yəni, elə, dağmaşı perəmperəməli. Lakin böytdən ardan götürə bilmədi Fərmansə salam. Həmçinin Əbəşir, həmçinin Əbəşirin yoldaşı və Ayşə dedi ki, mənim üçün ən yaxşı, ən gözəl və ən sığınacağım Allahdır. Və Allaha dua etdi ki, ya Rəbbi, sən məni bu işdə nəyə yəni bəraət qazandır. Mənə bəraət qazandırsa ki, mən belə şey etməmişəm, mən təmizəm. Və nəyin bir müddət keçir, Fərmansə sevinir-sevinir Ayşənin yanına gəlir. Dici ki, laq, səni 7 səmanın üzərindən sənə bəlayət qazandırdı. Yəni sənin haqqında ayin etdi. Bu Ayşə bu vaxtı şük şük şü səcdədir. Səcdədir, vallahi şükür edir ki, Allah təala onu yəni bəraətlandırdı. Ona bəraət qazandırdı və ayin az olan vaxtı Əlqə şəhcəri Ayşənin yanına. Əvvəlcə belə söz çəkdirdi ki, bəs get peyğəmbərə təşəkkür elə. Giyənsəniz, axı deyəndə ki, belə bir nazir istəyir, yəni o vasitəsilə. Yəni, ona Şübhəsizdir. Yalnız adam. Yəni bu açaydan dəhili ki peyğəmbər sə özünə uydurmur. Əgər peyğəmbər özünə uydursaydı, onlar o səbəbdən kimi münafıqlar peyğəmbər sə özünə bir ayaq qurduqlar, onlar deyərdi. Başın, yəni görsən, açıq-aydın yəni dəlillər də sübutlardır kimlərə ki, iman gətirmirlər peyğəmbərin peyğəmbərliyinə. Onlar üçün dəlildir. İman gətirəcəyə ehtiyacı yoxdur belə şeylərdə. iman gətirən insan belə cərlərə ehtiyacı yoxdur. Başın, bir şübhələr Görürsən, söhbət edirsən, biri ateist nədir, nədir, nədir, kommunizm namının başında zirzibir qalıb. Həmçinin Peyğəmbər səsələm, yəni, cəbrari görməsi və onun o hala düşməsi bir subut edir ki, Peyğəmbər özünün Peyğəmbər olacağını bilmirdi. Ağlına gəlməsi ki, bu, ümumətin Peyğəmbəri olacaq. <gülüyor> Bax, məlki, çox şey eşidirdi. Nəcə adı uşaqdır məsəl üçün. Həç şey ki, o böyəndi, məsəl üçün, hansı Desə edirək ki, gülməli gələrdir həmin insan. Lakin vaxt keçdikcə mücəkkircə görsən ki, doğrudan o prezident olur. Yəni, insan əvvəlcədən yəni, təsəvür edə bilmir bir şey. Və həmcə Peyğəmbəsləndə bəşər idi, adil insan idi və o təsəvür edə bilmir ki, Allah təsəvür onu Peyğəmbər Allah səsəcək, ixtiyar edəcək. Lakin Allah təsəvür Peyğəmbəsləni bu işlə şərəfləndirdi və ona Peyğəmbəli verdi. Və Həmsinin Allah-ı hala əl Peyğəmbər s. qəlbinə, tam bir rahatlıq, səkinət, yəni, sakitliyi verərdi və onları mələk görsəkdi də Peyğəmbərə heç təsir etməzdi. Allah-ı bunu edə bilərdi. Allah-ı hala hər şey qadirdir. Ol bir şey, ol olur. Lakin Allah-ı hala burda hikməti var idi. Allah-ı Peyğəmbəri Elə bir vasitə ilə ona ləyh nazil etdi ki, o onu fitri, yəni şeylə qəbul etdi, təbiəti ilə. Yəni adi insan bir şeyə, yəni, bir şey görəndə necə qorxursa, necə yəni vahimə düşürsə, peyğəmbər də o cür. Peyğəmbər də mələk görəndə və onun nazil olanın o cür ağır bir şey olduğunu görəndə vahiməyə düşdü. Qorxuya düşdü və onun onu titrəmə tutmuşdu Xəcəyin yanə gələndə və bu da Allahın hikmətindəndir ki, Peyğəmbər Səsələmə yəni, bu cür vəhiy olsun və o bunu bu cür qəbul etsin və həmçinin Peyğəmbərin əvvəlki şəxsiyyəti ilə Peyğəmbərlik verilən şəxsiyyətin arasında fərq olsun fərq olsun, lakin bu fərq yəni, çox qeyri-addi bir fərq deyil bu fərq ancaq nə idi? bu fərq ancaq Peyğəmbər Səsələmin ayələri oxuması və haqqı deməsidir. ya yəni, sözləri fikir ayrılığı idi. Artıq Məkkə qureşləri ilə Peyğəmbət səsərinin arasında. Sonra, yəni, Peyğəmbət səsərinin vəhiy nazlı olur. Ondan sonra həmin vəhiy, Peyğəmbət yəni vəhiy bir müddət kəsilir. Bir müddət kəsir, Peyğəmbət səsərinin vəhiy gəlmir. Yəni, Əraq səsərinin ilk ayələri nazlı olur. Ondan sonra Peyğəmbət səsərinin arasında ayə nazlı olmur ayın azı olmur və həmin bu müddətdə yəni müxtəlif rəylər var. Müxtəlif rəylər var. Bəzədir ki, altı aydır. İnşallah bu daha doğru rəydir. Altı ay müddətində Peyvəmasına vəhi gəlmir. Bəzədirilər 40 gün, bəzədirilər ki, bir neçə gün vəhi gəlmir. Ləkin daha doğrusu ki, Peyvəmasına sənimə vəhi altı ay müddətində təxminən kəsinir. Və Başqa zəif rivayetlər də var. Başqa zəif rivayetlər var. Yəni bəz o rivayetlərdə hətta peyğəmbər deyir, "Vəhəc gəlmədiyinə görə istəyir ki, gedib özün dağdan atsın." Yəni uydurma rivayetlər də var ki, yəni peyğəmsəm belə deyirdi ki, onun artı vəhəc gəlmirdi. Yəni özün çox narahat hiss edirdi. Lakin yenə bunların hamısı zəif rivayetlərdir və əgər kimsə belə şeydirsə, bil ki, bu hamısı nədir? Zəifdir və belə şey olmur. Lakin peyğəmsə salam Sonra Pəqqədə vəhiy gözləyirdi, Pəqqədə vəhiy gözləyirdi, Pəqqədə vəhiy gözləyirdi, Pəqqədə vəhiy ona bunu göndəribsə, bunun adı mütəqil olacaq. Bunun dağım olacaq, bu yalnız nə idi? Bir başlanğıcı idi. Sonra bu müddət keçdiyidən sonra Pəqqədə vəhiy nazlı olur və vəhiy nazlı olması da Pəqqədə deyir ki, mən Məhkədə gəzirdim. Bir gün Məhkədə gələndə deyir, yəni yoluna gələndə, gördüm ki, səs gə Sağa-sola baxdım, gördüm, yəni, bir şey yoxdur, yəni, çağıran yoxdur. Sonra da başımı yuxarı qaldırandı, gördüm ki, mənə birinci dəfə nazir olan, yəni Mələk Cəbrayl, onun əlaməti üçün bir şey gördüm samada. Yəni, bu dəfə Pəlməzən Mələk Cəbraylı tam görmür. Birinci dəfə yəni, əsləyə xirqətini görmür, lakin görür ki, bir əlamət yəni samadan ona səslənir. Və... Peyğəmbəsiniz bu ayədən nazil olur, Müddəssiz Sürəsinin ilk ayələri. <coughs> ya Müddəssir qunfəəndir və rabbəkə fəkəbbir və siyəbəkə fətahir və rüzdə Yəni, Müddəssiz Sürəsinin ilk 5 ayəsi. ilk 5 ayəsi nazil olur və həmin surədi dili ki, ey paltarına bürünən Peyğəmbər qunfəndir, qalq və insanları çəkindir. Yəni, Rəbbinin ayələrinin haqqı ona çatdır və onları o batildən çəkindir. Varab bəkə fəkəbir və Rəbbini ucald. Vəsiyyə bəkə fətahir paltarını təmizlə. Paltarını təmizlə, yəni, o demək yəni, dur, paltarı çıxır. Yəni, ərəblər, ərəb dilində vəsiyyə bəkə fətahir sözü, yəni paltarını təmizlə sözü, o demək, yəni, ki, Bütün günahlardan, asirliklərdən, qəlbimi təmizləmək ilə, bütün təmizlik, həm zahiri, həm də batını təmizlik, bütün təmizlikləri et, yəni bu ayə, bütün hamısı şamildir, varruc, zəfəqdir və çirkinlikləri, natəmizləri tərk et, yəni burada riz sözü bütlər və Allaha şərik qoşma mənasındadır. Yəni ki, Allaha şəriq qoşulan bütün bühtlərdən, bütün ornağı təmizlər, çirkinliklərdən hamısından uzaq ol. Çünki Allaha şəriq qoşulmazı bir nəcasətdir. Allah talıq quran kəndə buyur ki, innə mən müşriqin nəcəsin? Müşriqlər, həqiqətən müşriqin nəcisdirlər, murdardırlar. Yəni, müşriqlərin etdiyi bu murdarlıq, onların mənələ, mənəvi cəhətdə murdar olmalarıdır. Cisməndə olmasalar, məkin mənəvi cəhətdən onlar nədirlər? bordardırlar. Allah-u bu ayələri nazir edir. Deyələr, Peygamber sələmə gəlir, vəhi altı ay müddətində kəsilir, ondan sonra yenidən Allah-u Tələ müddət süsurəsinin ilk ayələri nazir edir. İlk beş ayələri nazir edir. Və vəhin bu müddətdə kəsilməsinə hikmət nədir? Hikmətləri nə ki, bu vaxtda Peygamber səsələm Vəhin artıq ləzcətini görmüşdü, Vəhin dadını görmüşdü. Nə? Və, Avalarə Vəhiyi saxlamaş üçün gör daha da O-lahiə qarşı sevgi atsın. Zahəyə qarşı məhəbbət atsın ki, onu gözləsin, həsrətlə gözləsin ki, nə vaxtsa o kəramdan yenə gələcək. Bəmişin Və Vəhin kəsilməsi peyğəmbər sallallahu əleyhi bu vəhyi uydurmamasına bir dəlildir. Necə ki, bəlkə Və, kəsilməsi, bu Peyğəmbərin, yəni, pe həqiqin Peyğəmbər olmasına açıq aydın bir sübühtdür, dəlildir. Necə? İmtihan kimi? Yox, imtihan deyil, sadəcə o, yəni, Allah'tan hikmətidir bu. Vəhin mərtəbələri, yəni vəhin neçə, yəni, mərhələ gəlməsi, vəhin mərhələləri İbn Qeyyim rahmehullah ilahi bir nəşə yani qismə bölür. Və deyir ki, rəhəyin birinci mərhələsi peyğəmbərin gördüyü düzgün rəyallardır, düzgün yuxulardır. Rəhəyin birinci yani mərhələsi budur. Bax bu da Aişənin həccində də qeyd etdik. İkinci mərhələsi gördüyü yuxular, gördüyü salih yuxular. İkinci mərhələ, yəni və, vəhin ikinci mərhələsi, mələkin onun qəlbinə bir rahatlıq, bir səkinət salması idi. Yəni, Peygamaz mələki görmürdü. Bakın, qəlbinə bir ki, şey sükunat gəlirdi, rahatlıq gəlirdi. Bu, vəhin ikinci mərhələsiydi. Üçüncü mərhələ isə, Mələk Peyğəmbərə insan formasına görsənirdi. İnsan formasına görsənirdi və Peyğəmbərlə danışırdı. Və Peyğəmbər də onun dediyini başa düşürdü və həmin onun dediyi onun qəlbinə girirdi. Yəni, onu rahat qəlbinə qabul edirdi. Həmin o kişinin dediyini söylər və həmin o kişi də Cərrail mələk idi. Yəni, sadəcə kişi formasında Peyğəmbər sənimə görsənirdi. Dördüncü mərhələ vəhin Bəzən vahi peyğəmbərə zəngərovun səsi olur ha. O zəng çalınır, cingiltili səf o formada gəlirdi peyğəmbərə. Bəzən vahi peyğəmbərə bu cür nasil olur? Bu da hədislərdə gəlir. Ayşə peyğəmbərdən soruşsa ki, ya Rasulullah, sənə vahi necə nəsə olur? Va peyğəmbər dedi ki, bəzi hallarda mənə, yəni vahi zəngərovun səsi kimi cingiltili səslə gəlir. Və bu, deyil, ən ağırıdır mənim üçün. Deyilmaqsınız ki, vəhiyin bu forması mənim üçün ən ağırıdır. Yəni, ən ağır vəhiy mənə budur.